jarraitzen duzue zintzilik irratiko heizeretik zuten eta, bueno, baxungo gara gorko lehenengo karrezketarekin, eta gurekin amets daukagun bera sarekidea. Aurreko larun batean, jarraitzen duzuen herriko albiste eta erriko pixka bah, mugitzen diren gauzak, ikusiko zenituzten txartelak eta twitter eta bestelako gauzak, bilera bat etraraditzen, zarek ditutako bilera bat, ustur, larun batean, ratxaldean izan zela, ez? Eta ordan horren ondoren, bah, metxekin biltzeko jarri genuen, eta ementsa dugu, gau, gaixo, ratxalde hon? Bueno, lehenengo gauza, galdetzea, ea... Nikozto agia ngure entzule asko jakingo dutela edo gutxi gora bera arrasto batzuk ukiko dituztela, baina nola, asaltzeko zer da Sare eta pixka bat zer, zer lan lan dator. Puf, bueno, eh esateko Sare da eh erritar plataforma berri bat eh, presoen giza eskubideen defentsan eh, arituko dena eta Eta horretarako ba e, bilatuko duena, ba herrian ditugun ba, esparru ezberrinetan edo bueno, bakoitzak dauzkan ba gusto edo afizioekin, ba, pixat horri egortik tiraka, gustatuko litzai guke alik eta herridinamika dinamika e, zabalena lortzea, ba, salatzeko e, presoek hasate e, dituzten giza eskubideak. Lerezarovskiski, Lerezarovskien eskubideen defentsa hori egin izateko. Mm, nazio Mayakovskia, Herr herri el elkartea mugimendua da. Bai, nazio nazio da, baina en Erribakoitza e, guztiz independentea berak planteatu nahi dituen ekimenak eh plazaratu ahal izateko. Lotura badago bai zenetan eta bueno, eta Sareren filosofia herritar ezberdinak lotzea den bezala herri ezberdinak lotzea bada baina inungo ni egitura nazional edo e, sakonigabe zagoenuko maibadagoio e, nazionalbait lan egiten duen talde bat baina ez dago holako estruktura zagoenuko sakonbatzabalat eh herrietaraino bai pixkat herriak isolatuta be bai, baitzuk bera autonomia e, lantzeko egiteko no, Lan nahi duen esparruan onagituen ekimena bultatzeko. Ora, suposatzen du, ba, hemen oleetan egintzen bezala aurreko batean aurreneko bilera, ba, pentsatzen du, ba herri desoreñetan, tauso desoreñetan, joko direla egiten, ba honen hasta huetan, eh? Hori da, bai bai, oiartsunen badia astepare bat egintutela eta sidiera jakimenak sortzen eta horrengo horrengo astetan pentsatzen dugu ere ondoko herrietan hasiko direla eta orduan ere guk ere hasiko ere, pues harremanetan ta... Ekimenak sortze bideo horreta. horretan Presoen eskubidat aipatu dituzu Basta zue lan, lan Txikia terresa hartu eh? Ez, ez, ez, ez Egia zateko da urte eta urte eta urteak ez hori txarrez baiganean dagoen arazoa eta bueno eta konpontzan ez dena Ez, ez eta badia badara atzago hemen urte batzuk e, bueno, eskubid urrak eta latzu batzuk jasaten Ego beto esan da, presoek e, jasa, eta beraren familia jasaten, eta pixkat e, sareren dinamika berri hau dator, bueno, e, goera berri batean gaude, beste eszenatoki politiko batean gaude, e, zorionez, eta uste dego ere, ba, pixkat karei batean nahez zeuden, ahitzaki horiek gizaskubi hurraketa e, egoteko, baina itzakirik e, eluketela egon behar, lehen eritzuten egon behar, baina lehen nola patxea esateko e, justifikazioa zeukaten batzuentzat, baina noren justifikazioiek ba, ba, bukatu egin dira, uste dugu, eta hori ulertzen duru e, gizarte gizarte zabal batek, eta gure asmoa da, hori konpartitzen duen gizarte zabalorrek, hori aktibatzea. Asmoa. Ba, eta horretan hasi zarete Eta horretan hasi, da? era Horretarako, ba, lehenengotako instrumento doa ateraduzuena Horendi kanazuguna hola eskuartean euki baino non no horrentzuten dena da Dispertsoaren liburua ez da? Bai, e, dispertsoaren liburu hau e, liburu honek Jorratuko ditu dispertsoaren e, Iruatale iru edo hiru bat batarlo juridikoa beste bat arlo soziologikoa eta beste bat e, arlo humanitarioa. hizkuntzetara itzuliko da, eta material honekin nahi deguna da, gizarte maian e, gehiago zabaldu dispertsioa zer den. En, eta, e, banatuko diren liburu guztioiek, ere mundu mailan zabaltza ez euskal herria makarrik eratzei, da mundu zabalean, e, alik eta jende gehienari... E, ulertarazeat eksplikatzea, zer den dispertzioa, zer suposatzen duen dispertsioak, eta eta hobeto ulertzea, kontzientziazio maila hori lantzea, gero eh aktibatualizateko eta bueno, bakoitzak bere iniziatiba propioak arditzen, ba egoera ausalatzeko eta eta dispertzioarekin alizateko. Mm -hmm. izateko. Era koredubona es 50.000 ale. Poste un poste un milla, poste un milla ahora en ese ero que me tengo que meter, esa que a dónde un milla, hoy indican que yo ni Eta doainik gainera. Bai, bai, eh, em... vamos de la Niks Euskal Herrian negin den arako tiradarik ez dena. Ez dut uste? Eh, nik -nik eres, Eh, baina agian igual Euskal Herriko tiradak Euskal Herria begira ziren eta hau aldiz mundu maila begira orratikan eh bueno, euskera aparte, bai, gaztelaniaz, inglesez eta frantxezez egin da, eta nahi dena da, e, libura berabili e, komunikazio tresna gisa, aitzaki bezala, norbait geratu, kafe bat hartu, eta dispertsioa buruzko ba, uznarketa, eta informazio hori zaabaltzeko. Libura hojasotzen duen pertsona bi haukera hitu, irakurri eta geratu, edo irakurri eta beste norbaiti pasa. Liburu honen filosofia ez da, goztu mila pertsonei liburu bat banatu eta jazta. Ez ez, da, liburu eman. Eta aliberaren pertsona horiek ben iragurri hau iragurri eta jakindu direnean zer den dispertzioa alibera beraie gero eh zabalketan e, laguntzea. Eta momentu horretan automatikoki bihurtuko ditugu ja sarekide. Uh -huh. Eh alarea porta daiteke. Sandu doain dira bai, eta hola e, badago laguntzerik ekonomiko se claro, ne Cristo du. Bai. Ekodur? Bai, gaina, bueno, e, Antolak eta berri honetan ez daukagu gorendikin diru lagunttzan, inungo finentzak eta en, sistemarik eta bai eskatzen daguna, bueno, nahi duenak edo alduenak dueennak liburua jasotzen duenean, bost e, euroko a aportaazio egiteko a aportaazio esango nuke simbolikoaala eta eta behin egin Alegia ez, ez da kuota bat, hilero edo urtero, materi labatera dugu, materi labari bizkata e, susten gatzeko mosteuro simbolikoko. Gure atentzai zea, ez, eh? pentsatzen dut, agian euskal, herrian, jende, bueno, geienak edo, gutxin ez... E... Bai, gainenak esango dut interes pixkat agertu duen agutien jakingo doserden espertsioa ta inguruanen pamon nabarituko dute esagutuko du. Alakoa sufritzen duena, baina erderaz, bueno, gastereraz, franceses, ingleses egitearen agbaitare, franceses es gastereraz egiteenak ere supolsatzen dula bai frances estatuan bai espainiako estatuan zabaltzea, ez? Es, eta horre ere agian esfortzu berezi bat egitea Euskal Eriti Kampo, ba, jende horreke ere, uler erdesan zer de, hori ez, azte uro, azte uro, ba, enbeste eta enbeste famili, lagune, ba, sufritu barudutena, ba, enbeste milaka eta milaka kilometro egiten, juntetorri torri, junte torri, ez, urtetan, ez. Ez pentsa en Euskal Herrian ere jende asko guadakienik, runruna edo izen, dispertsioa edo sakabana izena, jakin bai, baina benetan horrek suposatzen duena, mm, oso jende gutxi daki, urustez? izena bai, sakabenak eta bai, baina egitan eh, horrek suposatzen diona familia bati lagun batzu eh, azte buru, azte buru, esan ez duna jutea ez ekonomiko kibakarrik, sozialki ere, denbora aldeti arriskuak nik uste jendeak eh, giz, gehiengo zabalak, oraindikan ez duela ez duela ondo ezagutzen dispertsioa benetan, oz dispertsioa benetan dituen eraginak, eh, familiengan laguniengan, bai, en eh, egoera horretara butzatua diren pertsonen Eta hori dela eta pixkat dispertsioaren za, ezagutzaren e, zabalkuntza eta bai sakontzea. Zen bai, denok bai, dispertsioa pos, presoak e, urruntzea. Ja, ja. Oso ondo hori bai, teoria definizioa jakin bai, baina benetan, familia batek astebururo bururo e, eta oskal herrian bosteun eta piko presoak bosteun eta piko familia edo lagun mobilizatu behar dira, azte bururo e, kilometro horrek suposatzen gastu ekonomikoarekin eta gaztu sozialarekin eta nekearekin nik uste hori horrein dikan ez dagola, ez dagola gizarte maian edo gizarte maian ez dagola onartuta. Eta erabili dugu e, dispertsioaren liburuska tresna bezala, harrenmanoiek lantzeko eta jendeari obe lertarazteko zer suposatzen duen ba, preso bat e, dispertsatu egotea. Uh -huh. Liburua nentsukiko dugu esku hemen. Ba Orduela okay. bueno ama ama egun ama aurkeztu zen eta orain dizai gaude. Espero degu Biarko, berandu ezela larun bateako, iristea, eta jasiko genateke, e, ba, piskat, plan gintza batek egiten, eta e, zabalkuntzari begira, eta... Alaparkaspen berezin batek egitea... Bai, ez dakago horrein dik zehaztuta ta... nola egin, ze formatu eman, baina bai, aliketa, bueno, intentzioan ez aliketa mundu... Bueno, mundu maian, ba, horretatik, horretarritik hasi, eta... eta aliketa jende ginegan az... zabaltzea, asteko herrian, eta gero, bueno... Hemen mila herritar ditugu hemendik kanpo lagunak ezaguna famkoa dituztenak eta hi, bueno, zabaltzeko dela egingo geniekin noski.: Aipatu duzu Har bueno, no. gara despetsarekin zekabaketarekin, ez baina karo gero esan duzu baita herriz herri sortuko dire taldea plataformaa direnda herri bakoitzean ere badago herria bueno, askotan zoritzxrez badago baitare... Ba, Halako elementu, halako gaiba, ba, mingarria denaz, ez ari tegara preso gaixoena, gure kasoan adibidez, justo koinziditu ko zuen gainera, ez, larun batean, Mai. ba, zuek bilera, goize, aurreko gunean, aitzo, gogorza hospitalera, berriz ere, e, goizean, uste dut konzentrazio guntzela, basurta horrean, basurt dena, dena, haura, dena, egun berean, ta, pentsatzen du baitare, Halako kasuak ere salatuko dira, e... Bai, eh, itzei denaziga pixkat, eh, dispertsioaren liburuzkataz, eh, dispertsioa elako pixkat, eh, nazional maian markatu el denbiziko lanildoa, ez? Herri eh, guztietan daudelako presoak, eta herri guztietako presoak daudelako eh, dispertsatu da. Baina noski konsideratzen dela ere, bueno, badoela Euskal Herrian, amar, amar herri, uneik muturra, muturraoko egoera bizi duten edo giza eskubideen moturrekokoagoa den egoerat pairatzen dutenak direla zuk esan du bezala Presola riena. Gu oleta herri bat gea aitzol, aitzol Gogorza en, Presoa en, larriki gaixo dago eta eskatzen dugun bakarra da, bueno, eskatzen dugu bakarra. En, Gizarteak herri honetan e, eskatzen duena da, bere eskubideak defendatzea. Eta sarek eskatzen duena da, e, gizasku, aitzoli dagozkion, e, gizaki eitzatadi dagozkion, eskubide horiek errespetatzea. Eta noski, e, dispertsiarekin batera, aitzolen, aitzolen lanildoa presente haukagula eta, eta jorratuko degula. Honekin nere esan, e, Nazionomailen liburuaren... E, Sorrera edo Nazionaletik datolera da, nazio e, Euskal Herriko zenbait hiru e, bueno, esan dugu hiru bat alor ditula, bakoitza horietako bueno, espezialista batek egin duela nazen baian eta guberrian aitzzole inguruko beste triptiko, beste informazio materiatsoa sortzenari garela bi bildoa jorratzeko. Erremanak egiteko orraan, Ba li buruzka eta baikuk herrian sortzenari garen material hori e, erabiltzeko jendeak informazio gehiago izan dezen eta eta zabaldezan. Mm. informazio hau aste ontan sartu da e, inprentan eta espero dugu datorren asterako izatea, eta hau ere bueno, inles ez baina notzatu euskera arderaz eta eta inglesez, e, aterako aerako dugu. Aha. Ba, zondo, e, pentsatu zuen elburu izango dara baitare, hori ez, larun batean ez da ba, herritar multzo babil duko zineten, eta elburu izango dara baitare, gai emateko ere ikusetazen momentu honetan ez, alik eta askotan gertatu izan duda, ba, preso ninguruan, edo ere dispersioan eta, ba, bueno, mugitzen zela justo, e, bueno, alderdi batzutako jende, ideologi batzutako jendea, eta esango dela, ba, bueno, gizaskubide ninguruan, gizaskubidea, Ba, aliketa, jende, talderdi, eta, eta ideologia geien, geien biltzea, ez? Zerak inoizkodokasun urrengo bilera, maia, pentsatuz bilera horieta, dituak, gainera, bueno, ez da, alenengo aldi Elisabatean egiten diregatuz bilera, maia, alenengo nire Elisabatean egiten duzu, ez? Eh, bai, eh, parrokiko, en, bueno, apaisarekin hitz egin genuen, eta berakutzi zigun aretoa, gure filosofia ez dator, bat inungo alderdi politiko definiturekin. Gizaskubideen o eskubidak gizasku defendatzen dituen, edo zen alderdi politikoetako jendea, edo zen eragile sindikal, edo eragile sozialetako jendea, ongietorri izango da. Orduan, e, egia da larun batean egin genuen e, batzarrea, ba, kontutan izan da, ba, ze guntzen, zenbat ekimen zoden, egun horretan Euskal Herrian, ba E, ziburuko si buruko ikastola dela, Iruñako Iruñako manifestazioala, eh agenda agenda oso variatata zegon, baina bueno, guk gustoa egin, eta etorrizen jende anitzarekin. Eh e, goize, goizean ere basoen, es larubate, goizean, goizean zegon gure eskurena be, Zurriolan, eh basurto nai itzolena, ordun. La la baina bueno, guk eh hasieratikan urasmoa izanda eta joditugu Alderdi politiko guztietako ateak, jende aliketa anitzen gana jodugu, eta egia da, bueno, denokta auskagula agenda arazoak, baina agenda arazoak kenduta. E, Jaso deguno ongietorria, izan duela oso oso, oso, oso ona, denak ikusten e, zuten, ba, giza biden defentsarekin behartzela horrelako horrelako talde bat, denak presegondua alduten eurrian, talduten, pues, bora tartean edo zerbait eskentzeko eta gunitzat e, oso oso pozigabe orain lanada hori a liketa e, gehientzabaltzea eta liketa herriko sektore gehiengana e, iristea e, bueno, e, duela la villavete así censaré eta en azaroaren 8aren genun batzarretik abiatuta orain aurrera aurrera jarraituko dugu eh urrengo zeta urrengo hita egingo dugu datorren asteazken azken arratsaldeko 7an e, merkatu zarren bilduko gea e, pixkat piskat ba, espero ezagun ja eh eskutan edukitza eta pixkat liburuaren zabalguntza nolegin piskat eh ja herri mailean piskat eremuak eta definitzeko jendea ja harremanetan hartzeko eh ek, ekintza ezberdunak sortzeko eta ordun eh denoi de bueno eh Mendik e, dei edo Gonbiapena Zabaldu ez delako es erritsia eta denon aportazioak eh oso Ongietorrea direlako eta, eta esan pues hori asteazkenean zazpitan merkatu zarrean eh daukagula daukagula zita gela gelatxo bat hartu dugu pues a liketa jende geien torrealizateko eta Chokolategut gaina liburua pues zaik se matalesango diren baina vamos pues teumiateko horretara eh mordoska bat isanda ere da Horregondetezken erbua, eta e zukatu ditazkezula batzuk eta zabaldu, hola, esparru, bai. e, esan gara, zabaltza dena, lantoki, kua Lan, drila, lantoki, taberna, de, hobi, zure hobi, bali, mal, dakisen, matea, da, aliketa, aruntze matea, aliketa, gehiago. Bai, eh? aliketa bai, bai, bai, bai, bai, bai, e, bai, bai, mila, ale hoiek, ez dira, bosteun mila pertsonak informaziori dukizeko, baizik eta mundu mailan aliketa jendea gehiago. Liburu batek, liburu, liburu bat, iru pertsonak irakurtzen baute, edo amarrek, ba, ba asko zobeto. Azken finea, nik usteet, e, hori eta didez, e, sareren logoak osondo, osondo markatzen du. Puntuak eta amarrak, ez? Puntuak pertsonak gara, eta denok ditugu, amarra ba, asko, jende asko ezagutzen duguna, eta jende asko informazioari hori transmititu Eta, eta intentzio izango litzake, bueno, ba, liburua izatea hitzaki bat, o, e, informazio hori, aldi eta, alde zein beste, e, basabaltzeko. Mm -hmm. Bestalde alde ere badokazu bat, eh. Que weborritik izango da, bai jas. Yes? Eh, oraindik ez. Oraindik orain ez. Eh, e orain dikes, e ingururako egongo da PDF eh weborritikan Deskarratzeko aukera. Zipioz eh mesprin. Bai, printibos de eman ezela zerako harremanena. Orduan liburuarekin, ba, ja, eskafe pues, tertuliak E, lagunekin geratu Ma, eta behin hori da librurikabe egunen batean deskargatu le izango du hori da hori da lasa. eta gero hombre interneten e, web chinchiligatzek ba bueno dibu, zabalkuntza handi handiagoa baina pizkata sinenen euskal herritikan euskal herria sarretzen herri eta uzoak saretzen eta gero bai noski iristen dela iristen entoki iraño bueno posigues oso posik ufo mm -hmm. rria beiratzenare ginean sare.eus bai alda Jose Rexagoratzeko sare.eus bai. eta bueno, aurreneko La Power dosenatik albizetatik ba ba ez dakit 13 edo 4 utxena zerriareken zer leku zeu kalenak ikusten zaio hitzoleio orleio badetikan ospitalean agurtzen aurreko lerun batean, gero horretan ere hasi ere bai sare osatzen hasi dira horres gunekoak, eta Garantze mango dira baita, eh? Bai, bai, eh, hombre, lehen esan dituzun bezala, jendearen disponibilidadea gukulertzen dugu mugatuela. Por ondatea, ona da baina disponibilidadea ba, ba jende asko eh, bueno, ba neko mugatuaka, ba, lanengatik, edo bueno, beste mila historietan sartuta egon da. Eh, bai sortu ditugu komunikazio bueno, Facebook eta Twitter kontu bat eta eh, Gmail kontu bat, edo zein pertsonak E, informazioak jasona bali madugu, edo zehozer komunikatunei bali madugu, e, sare.euskarri e, nazionalaz aparte, horeretan ere, horeretarrenteria e, saretzen, arroba gmail.com idatzi dezake, eta informazioa berdula. dula. E, Liburoak behar dituela, e, zer gauza behar dula ere, horren bueno, bidez e, kudeatzeko. Boa, esu, no, ba... Oso, nah, metz, ba... Mi esker, zintzenik gara vale. etortzea gati, eta kezaba ditu zaigun, pentsatzen du bai, egituko ziela gauza komentatu gabe, baina, bueno, aurrera goele topatuko gara, ja, liburuarekin torra behar, bizka, bai, bai, bai, bai, onera ditut horri, bizka, guri orkestea, Nos, edatzea, noski baiet, noski baiet, noski baiet. Ta, bueno, asko, honetan vale, Venga.